Klasszikusok novellái az 1848-49-es magyar szabadságharcról. Válogatás Elmondja Engler József. A hangfelvétel 2013-ban készült a http2.felolvasó.wordpress.com megbízásából. A hanganyag technikai ellenzői teljes mérete 167 megabajt, a katalógus egyel együtt 20 fájlban. Bicsőrűség 112 kb per szekundum Master Joint Stereo. A hanganyag teljes játékideje 203 perc plusz a katalógus cédula ideje. Téma Szép irodalom 19. századi Magyar irodalom Próza irodalom Hangos könyv A kiadvány copyright jellemzője Nevezd meg, ne add el, így add tovább. 2.5 Magyarország CC BY N C S A 2.5 HU Megjegyzés. Kereskedelmi forgalomban nem kerül. Open Access dokumentum. A hanganyag az elhangzás sorrendjében a következő írásokat tartalmazza. első: Móra Ferenc a furúja. 2. Krúdi Gyula, Előre. Harmadik. Rákosi Viktor a gyönki nemzetőrök. Negyedik. Szokoli Viktor az égő pipa. Ötödik. Vaj Sándor asszonytábor Budavár Ostrománál 1849-ben. Hatodik. Móra Ferenc a csókai csata. 7. Rákosi Viktor a Legionárius. 8. Szokoli Viktor a Hölgy Regruta. 9. Krúdi Gyula a Komoróci csizmája. 10. Tolnai Lajos az Ozorai csata. 11. Szokoli Viktor, Gyaloghuszár. 12. Krúdi gyula, Sipka, a híres toronymászó. 13. Móra Ferenc, Kuckó király. 14. Szokoli Viktor, a kis homvéd, 15. Vajsándor, Muszka kéz, 16. Rákosi Viktor a csatatéren. 17. Mixát Kálmán a főposta mester. 18. Rákosi Viktor az ködben. 19. Vaj Sándor nincs szírbai.